câțiva de la Oașa. Așa este? Prima tabără tavăr. a mea în care pe m-a și Dumnezeu a lucrat în viața mea foarte mult. Și cred că și pentru pentru voi Dumnezeu este gata ca să lucreze. Știți? Așa cum spunea și sora care a fost înainte Dumnezeu este gata ca să lucreze dar depinde foarte mult de mine. Foarte mult depinde de mine. Aș vrea să ne bucurăm împreună. Dacă suntem tineri și uh, Dumnezeu este gata ca să zică îți dau bucurie, îți dau pace. Bine? dar să vă